Ara estem amb Joan Manuel Serrat, precisament al seu despatx, a un carrer ben cèntric de Barcelona. Estem al seu despatx perquè en Joan Manuel Serrat no ens ha pogut atendre els estudis de Radio Nacional d'Espanya al carrer de la Via Augusta de Barcelona, perquè encara estan treballant en els darrers capítols de la Radio Combotes i no vol que els companys que estan allà treballant doncs, aturin la seva feina perquè Déu-n'hi-do les hores que s'hi dediquen cada dia i per això ens hem traslladat en aquest altre lloc. Joan Manuel Serrat, bona tarda i benvingut a Tardes 5 Estrellas. Sí, ja, gràcies, bona tarda. El primer que ens agradaria de conèixer és d'on va sorgir la, la idea de crear la ràdio Com Votes. D'alguna manera seria quin dia et vas decidir d'anar els encants a, a veure estris antics i de cop i volta trobar-te amb aquesta sorpresiva ràdio que parla i que més parla de coses de, del passat. Sí, la Ràdio Combotes és conseqüència d'una mica del, del descaro que sempre, que sempre va, va incorporat a la ignorància, no? I a la voluntat de fer coses, i a la tafaneria, i, i, i a les ganes de, de, de buscar actius diferents, i tota aquesta barreja de coses, i alguna cosa, i alguna més, doncs ha fet que tingués interès en, en, en fer un producte radiofònic dels que es feien abans. És a dir, el producte radiofònic elaborat amb la voluntat de, més que d'explicar de, aquests darrers anys de la història d'Espanya com pot potser don, donar a entendre una, una primera lectura del que és el programa més aviat de donar, de donar pistes i de donar peces del puzzle perquè cadascú es monti el puzzle de la memòria popular és a dir, d'aquell on les històries no, no passen tant per les xifres i per les dades o, o fins i tot no passen pel pes específic que un historiador els hi donaria, només aviat passen pues, primer per l'experiència personal i després pel que un pensa que forma part d'aquesta experiència col·lectiva, allò que en diem memòria popular. I quines són les fonts que vosaltres heu fet servir per recopilar tot aquest material que, per una banda, aquest material sonor estava molt dispers i, degut a aquesta dispersió, suposo que estan molt difícil de localitzar. Les, les, el, el, el que fem servir és, evidentment, és material sonor, sempre. O sigui, no hi ha res més abocador al món que els sons i, i, i els olors. Jo penso que les olors i... I els sorolls, siguin musicals o no ho siguin, són els El que més és capaç de fer-te viatjar en el temps, de transportar-te d'un lloc a un altre lloc, separats molts de quilòmetres i, sobretot, molts i molts d'anys. I això ho aconsegueixo, doncs... Això ho aconsegueix la ràdio com botes només parcialment, perquè només proporciona sons. Olors encara no, encara no. Això el dia que descobrim la ràdio amb, amb olor... Jo seré un dels primers que m'hi abocarem a aquesta història perquè imagina't hi la quantitat d'emocions que podràs transportar mitjançant les ones. Però de moment ens conformem en transportar sons. Sons que et dit que venen poden ser música, eh, però pot ser també veus. És a dir, escoltar avui en dia els discursos del Franco, doncs no només... Doncs jo diria que ja n'hi es garrifen, ja produeix un altre tipus de sensació. I els més joves no els haurien esgarrifat mai perquè afortunadament amb aquests 15 anys s'ha perdut molta de la referència de, de, de, que afortunadament ni no hauria dir perquè hauria dir per sort i per desgràcia a lhora ons s'ha perdut bastant aquesta referència. Per sort perquè ja no hi és. Per desgràcia perquè l'oblit és mal conseller i la manca de memòria doncs ajuda poc a construir el futur sigui el que sigui. Potser aquesta és una altra de les pretensions de la Ràdio Com Votes, col·laborar almenys a no, fer, a no fer aquest front que existeix en aquest moment que afavoreix l'oblit i que fins i tot el fomenta i el subvenciona. Estava molt, molt ben tractat això de, de, de col·laborar a l'oblit, però la Ràdio Com està en contra d'això, la Ràdio Com està profundament a favor de la memòria, d'una memòria que neix d'ella mateixa. És dir, no cal comentar, com et deia un discurs del, del cap de l'Estat anterior, que fiesta, mai, mai li havia dit això de cal de l'estat anterior. O no cal, doncs, eh, no ho sé, posar-hi posar cap comentari a les veus de, de no ho sé, de, de Monsenyor Guerra Campos, posem per exemple, no?, Perquè, o, de, o, de, o de Padre Benancio Marcos. Hi ha alguna veu o algun programa que vosaltres us hagués fet molta il·lusió de poder incloure i que finalment no hagi estat possible per manca de documents sonor? Molts. Poder més programes que veus. Veus, d'alguna manera, està tot prou cobert. Però programes que, que han estat fonamentals, moltíssims, doncs no existeix el més mínim document. És, no existeix cap mena d'arxiu. L'arxiu millor que hi ha d'aquest tipus probablement el tingui, el tingui millor perquè és el més abundant. Potser el tingui Ràdio Nacional, però... Ha estat tot despenjat, no, no existeix només estan informatitzats els dos darrers anys. I és sol de Madrid, diguéssim el dequiu de Barcelona, doncs perquè la seva vida d'al dos bàsitt'uda quan tens que buscar alguna cosa i perquè sempre ja bona gent. És bastant comprensible d'una banda amb bona fe i amb bona voluntat, d'una banda perquè el suport per enregistrar, que podia ser el disc de pedra o el fil, doncs es feia servir fins als any cinquanta, ems refereixo no es feia servir només pel que podríem ser aquelles coses glorioses a conservar. És a dir, allí trobes la veu, la veu de Hitler declarant la guerra, o la veu del general de Gaulle, doncs, dient que, que, no, que la virgen de, de París dice que no quiere ser alemana, eh? que, que, que la monta pel seu compte. I això sí que està. Però fins l'any 48 no apareix el suport de, de cinta magnifònica. I quan apareix és tan car que resulta molt més, molt més econòmic pagar el sou d'un locutor de torn 250.000 vegades que conservar una cinta enregistrada per aquell locutor. D'això d'una banda, i d'altra banda no, no hi havia aquest sentiment de previsió. Va avançant el temps i llavors va arribar de cop i volta, a cada emissora d'aquest país va arribar un senyor, un senyor molt net, o que tenia una, un secretari que no sabia on fotre, i va dir, «Esto què és?». Es? Diu, «Esto es el arxivo» entre cometes, i va dir, pues todo esto va fora. Ho va fotre a mar, tot això, i va posar una taula de formica, un telèfano, i, i ell es va enrotllar, i clar, tot allò va desaparèixer. I això ho ha passat a tot arreu. La Ràdio Combot es va fent un repàs any eh, darrere any de la història de l'estat espanyol des de la Guerra Civil a Ençà, d'una manera personal, gens historicista ni acadèmica, això ho has deixat tu molt clar sempre. Ara que ja heu anat treballant tota una sèrie d'anys, sobretot els primers, que eren els més difícils de trobar material sonori que ja heu tancat tota aquesta sèrie de capítols, hi ha ja algun any que tu hagis estat o una vegada que l'has pogut escoltar que estiguis especialment satisfet de, de com hagi quedat o algun període en concret que diguis doncs mira, hem aconseguit doncs, uns bons documents discogràfics, radiofònics i que estiguis especialment satisfet? Sí, hi han anys millors que uns altres. Però vaja, no hi ha unes grans diferències. Igual que, que et puc dir que on sí hi han grans diferències és amb els programes amb, amb ells mateixos de, no de qualitats, sinó de, de característiques, sobretot si els agafes, si els passigues de, de 5 en 5 anys o de 8 en 8 anys, és a dir, d'un any en un altre sembla que estigues escoltant el mateix programa del dia abans. Això és un risc molt gran que té aquesta història, però de, de, de 5 anys en 5 anys, és a dir, és com, com dos programes diferents. És curiós perquè no hi ha hagut una pretensió de fer les coses diferents, sinó senzillament els temps ells mateixos marquen les coses d'una manera completament diferent. I en Joan Manuel Serrat, suposo que eh, la idea de tirar davant la ràdio com botes el, el fonament, diguem-ne, primerenc és que, de petit, evidentment la ràdio, doncs, eh, per tota la seva generació, va ser un pilar fonamental i es demostra que en Joan Manuel Serrat, a més, doncs, de ser un oïdor de ràdio, s'estima en aquest mitjà de comunicació i alhora, doncs, ha volgut fer-lo servir per transmetre tota aquesta càrrega sentimental i recopilar tota aquesta informació que fins ara, doncs, no ha no doncs d'una manera unitària. Quins programes escoltaves de, de jove i de petit? Quins són aquells programes que tu recordes amb, amb més agrat? Jo triaria, evidentment, primer, segurament com a número 1 del meu aparell personal, Taxi Key, que era un programa de, un programa de, de, de policia... Bueno, no, no, realment ell era advocat, el taxiquei, era advocat que feia de taxista i que, i que sempre es veia emmerdat que això d'anar amb el taxi, sempre l'enganxava un, un criminal o un altre, sempre, sempre hi havia un crim pel mig, era una mica com aquesta que ha fa televisió, aquella senyora que ha fa televisió d'una sèrie que es diu S'ha escrit un crim... Sí que sempre, hòstia, sempre se li està matant la família, no? té una família que s'ho de fer mirar, aquella dona, no? Que sempre va veure amb un i li maten el cosí, va a veure l'altre, sempre un entès, ella passa un cristo. Doncs pues aquest senyor li passava més o menys el mateix. Aquest era un. Cabalgat de 20 de setmana, la, el programa del de Glaner, amb... va ser, i la, la José Luis Péquer, i després... Per mi va ser un dels programes que que... que... Vaig va ser el perri més, un de la televisió, quan va sortir, per nosaltres. Després, una altra que triaria seria Fantasia, el que feien el Gallo i l'Arandes, que era un gran programa de, de varietats. I, I com a cosa personal i sentimental, man, dels dels anys 60, jo triaria el radioscop del Salvador Camilla. I actualment en Joan Bonserrat encara escolta assíduament la ràdio? Jo viatzo amb la ràdio, amb la ràdio no la, quan estic amb la ràdio del cotxe i amb la ràdio que porto a la maleta sempre. Jo viatzo amb, una, amb un aparell de ràdio i m'aixeco i automàticament no, no, no, tinc, no tinc connectat el despertador amb la ràdio perquè m'agrada el despertador que, que, que, que, so, que sona i que fa el timbre. No m'agrada despertar-me amb música, m'agrada despertar-me amb el timbre. I no voldria despertar-me amb l'Arús, per exemple, perquè me l'estimo molt i no voldria que la nostra amistat es deteriorés per aquesta cosa. Llavors m'estimo més que em desperti el timbre i llavors poso l'Arús. I llavors ja tiro cap endavant i si segueixo escoltant ràdio pràcticament tot el dia, tot el dia, amb els temps que vaig d'un lloc o altre, i fins i tot tinc els meus programes que que segueixo fidelment, segueixo fidelment perquè la ràdio és el, que és el mitjà de, dels mitjans de comunicació més, més poderosos que existeixen i més simples alhora. És a dir, tu una persona, un bon muntador musical, un bon muntador realitzador i un microfònu i montes la Segona Guerra Mundial, eh? Ens agradaria també de conèixer, ja que fa unes setmanes que la Radio Com està en antena, quan nosaltres ja estem amatent aquesta entrevista, si has rebut doncs, els primers comentaris de gent que hagi escoltat el programa. Alguna gent ja propera i amiga de Joan Manuel Serrat i gent, suposo, també espontània, que mi, algun dia s'ha creuat amb tu pel carrer o t'ha trobat en algun indret i que ja ha escoltat algun d'aquests programes que transmet Ràdio 5. Quins són els primers comentaris que has rebut? Els comentaris són, per mi, desproporcionadament favorables. I desproporcionadament favorables perquè em sorprèn, i ho dic honradament, em, em, em sorprèn tota la bona rebuda que ha tingut. Espero que el programa avanci més, perquè el, és un programa que si fos setmanal tindria una entrada molt més còmoda, donaria més espai a la gent entre programa i programa per, per poder-los fer la separació, i niria millor al ser diari i a l'estat ensolapada la història d'un any amb l'altre. És dir, és d'alguna manera una... Una, un serial, és un, un serial absolutament sense, sense altre argument que el que la història ens ens hagi pogut aportar. Eh? I per acabar, m'agradaria que també eh, comentessis l'equip, aquest equip que fa possible, en, doncs, dia a dia de treball, la realització d'aquest serial. Són moltes les plomes de gran prestigi que han col·laborat fent guions, però existeix un equip, com tu dius, mèdico-tècnico habitual. Sí, l'equip mèdic habitual de la casa, doncs, doncs comptem amb, eh, amb el Pere Rivera realitzant, el Joan Ullé, que ha treballat no, no només fent els guions, sinó fent de, de, de molts oficis, perquè això, com dirien els tècnics, és una feina molt interdisciplinària. Després, pues, eh, com a equip tècnic, està les, eh, muntant allà dintre i ajudant, està les Baixes, la Maria Jesús Roman, i la Núria Escurt treballant amb nosaltres, Aquí a casa. I jo afegiria que contem també amb la, amb la sort que gent que escriu molt bé, gent molt reconeguda, i a més gent de pensament coincident amb, el, amb la producció de la, i realització de la Ràdio Nos doncs llavors ens eh, col·labora amb, amb, amb articles. Hi ha el Xavier Robert de Ventós, el Manolo Vásquez Montalbán, el Terence Simoix... Uh, l'Eduardo Galeano, l'uruguayà el Mario Benedetti el Daniel Sanpera, el columbià uh, el Càndido uh, en fi, hi ha una llista que són uns, quasi unes 30 persones i que em perdonin perquè sempre sempre em descuido a més de, a més de la meitat, no és que me'ls descuidi però és que no la tinc a la llista i el Guiti Solo, el, ah i sobretot el Joan Barril, el Joan Barril ha treballat molt L'Andrés Averastú li també ha treballat molt amb, amb això, en fi, molta gent i molt bona. Per poder escoltar, que diu tota aquesta gent bona, la que acaba d'esmentar en Joan Monserrat i la que, diem-ne, s'oblida, perquè efectivament no té cap vista al davant, el millor que podeu fer és escoltar la ràdio Convotes a Ràdio 5 tots els dies de la setmana, de dilluns a divendres a dos quarts de dotze de la nit. Sí, I, i sobretot jo els aconsello que vagin una mica abans de dos quarts de dotze de la nit, de, de de de la nit a posar-ho, perquè hi ha overbooking. I llavors no voldríem quedar malament amb ningú. Doncs ja ho sabeu, us heu d'afanyar i si voleu provar per primera vegada aquesta nit doncs sintonitzeu un pèl abans de dos quarts o dotze. Si ho heu fet, suposo que repetireu. Joan Manuel Serrat, gràcies a veritat per haver estat avui a Tard de 5 estrelles. Gràcies a tu. Adéu per aterrar.